beszélgetünk, többek között az elhivatottságról, a bizalomról, az otthonról, és innen folytassuk tovább a műsorunkat egy olyan kérdéssel, ami a játékkal kapcsolatos, hogy mi a viszonyotok a felnőttként a, a játékhoz, milyen mintákat hoztok ezzel kapcsolatban, fontosnak tartjátok-e, hogy a mai világban cégek vezetésénél egyfajta kreatív hozzáállás, egyfajta játékszemlélet valósuljon meg, hiszen lehet látni, hogy Európa szerte van egy ilyen fajta szervezetfejleszt a játékot, konkrétan a LEGO cég az, amely ki is fejlesztett egy szervezetfejlesztő képzést erre vonatkozólag. Alkalmazzátok-e a gyerek ad mintát, vagy ti magatokkal valami hogy milyen jó leülni kis vasutat, vagy építőkockázni. És szerintem így végig gondolva, én nagyon sokat kártyáztam édesapámmal, meg nagyapámmal is, megsakoztunk is talán. Tehát, hogy ez az, az ilyen egy az egybe versengős dolgok, uh -huh. azokat szeretem most is csinálni a gyerekkel is. Uh -huh. És ha a gyerek jön, hogy legózzunk, én attól heróton van, nem szeretem a legót. Mert abban nincs verseny. Hát, meg a kirakózás, az a türelem, amikor ízja, a hozízior narancssárga, már meg mindenhol narancssárga, én nem tudom minek, de az is, aki kitalál. Tehát nekem ezek nem azok a területek, én, én valószínűleg ezek az ilyen társasjátékos, versengős. Edina nem is szeret játszani társasjátékozni velem, mert, mert akkor aztán nyerni, nyerni kell. Gyereket nem hagyjuk nyerni, így tanulja meg. Tehát félre lehet talán ezt tenni, nem? Hogyha most csak annyit közbeszúratok, hogy ugye a család az maga egy olyan egység. Az egységben elvileg nincs versengés. Tehát, hogy ott az egyik a másikért tesz. Bizonyos értelemben... Na, de, ez a, fajta de hogy ez a fajta versenyszellem, ez ott van, megjelenik. Ahogy Ezt nem lehet letenni, de ez alapból is ott van nyilván ezekben a helyzetekben. Szerintem az mindig megvan. Ugye nekem Nándi ugyanúgy április, mint én tárkos, <gül> Tehát Ott egy játék, két verzió van, én nem szeretek veszíteni, ez biztos. <gül> És ő sem szeret. Ha szeretni. ő nem szeret, ha veszít, akkor óriási botrány van. Tehát igazából ott mindenki rosszul jár, bármilyen van. Nem <gül> az a furcsa, hogy ugye két egyszer. Gyerek, és annyira más hozzá hozzáállásuk a, a játékhoz és a versengéshez. Balázs abszolút inkább megértő, átlátja, boré pedig minden áron nyerni akar. Tehát, hogy itt például nagyon nagy különbség van. Általában nem volt gondunk az ilyen habitus eltérésekkel a két gyerek között, de a játékban tipikusan az, az egyértelmű, hogy amikor régebben társ játékoztunk, gyakrabban most már inkább a digitális játékok veszik át az uralmat felettük. Mm -hmm. Úgy látom, meg a videojátékoknak meg a, a, a nézése, tehát ettől megőrülök, hogy, hogy a azt nézik, hogy máshogy videójátékozik, ugye? És közbejátszik. És közbejátszik mm -hmm. szimultán, igen. Nálunk ez, ez egy nagy különbség volt a két gyerek között. Megmondom őszintén, hogy orlányomban látom kicsikét magamat, utáltam veszteni én is gyerekkoromban, amikor, <gül> amikor társas játékoztunk, vagy bármilyen milyen verseny volt mondjuk testvéremmel, akkor volt, hogy tetlegeség, vagy volt egy-egy <gül> ilyen. Egy -egy Neked ilyen, egy fiú testvéred van, van. Egy ugye? Testvérem van, igen, úgyhogy úgy, mesélhetnék a szoboszlúti házunkban betölt ablakokról és, <gül> és társaikról, amikor amikor Peti Ja. <gül> és Úgy érezte, hogy csinálnak. visszavágót szeretne. <gül> <gül> Azért voltak érdekes helyzetek. Én próbálom idáig nem elengedni a gyerekeimet, és nincsenek egyébként elérhető magasságórba küvegek. De, de, de tényleg ez egy nagy különbség a két gyerek között. Most már tényleg mostanában már egyébként saját maguk találják a saját játékaikat mm. abszolút kisebb korban. Egyébként mi szeretünk kéne mm. legózni, legúzni, tehát így elmagyolgattuk meg ezeket a kreatív dolgokat meg. szerették. Mást, nagyon törv, nekem mást. oké, a monotonok dolgok, egyszerűen én nem bírom ezeket a játékokat. Tehát nekem a játék az versengés. Alkudozás megjelenik-e a játék során? És milyen formában? Péter. Azt az anyjától veszik. Állunk az anyától Na, veszi. Péter, Formámban. Minden tehát formában? Ez, szerintem, ha valaki nagyon jól megfigyeli a saját gyermekét, vagy megfigyel a sajátomat, tehát egy könyvet tudsz arról, hogy hogy lehet embereket manipulálni. Erről vannak is könyvek. Tehát ez az, ami hihetetlen. Nálunk alapján mondom, hogy nagyon szoros kapcsolatunk van, de mikor elkezdődik az, hogy gyere, apa, úgy szeretlek, adok két puszit, ó, nem mondom, akkor most küldök. Mi most jönni? Mi? Na mondj mit szeretné? Hát akkor ezt szeretném. Szerintem a játékokkal nagyon, nagyon jól lehet fejleszteni, és tehát, próbáljuk, próbálom is hozzákötni olyan dolgokhoz, amit ha megcsinál, hmm. akkor, akkor lehet, eh, megkaphatja. Tehát úgy szokja meg azt, hogy valamit, valamiért van már. Ez a világ, amikor uh -huh. felnőtt lesz, ez, ez fog következni. Tehát az nem lehet, hogy mindent eh, készen kap meg. Ez nagyon nehéz egyébként, ez, ez, ez én is magam is küzdködök. Tehát hogy, hogy fogja tényleg azt megtanulni, hogy igenis, ahhoz, hogy ő boldog, ahhoz, hogy, ahhoz csinálni is kell. Valamit mm -hmm. ezzel rengeteget beszélgetünk, meg rengeteget gondolkozok róla, hogy hogy, hogy menjen. Úgyhogy, de mindig különböző dolgokon, tehát akár egy játéknál, vagy akár például nyáron volt, hogy bejött valam az irodába, és mondjuk dobozt hogy ő is dolgozom valamit, hogy lássa, hogy mit kell csinálni. Hát én úgy gondolom, egy játékkal nagyon sokat lehet fejleszteni a, a személyiségét is. Tehát, hogy tanuljon meg veszíteni, nem baj, a szavazító, csak pozitív dolgok jöhetnek ki. az nagyon sokat segítenek, mondjuk különösen amiatt, hogy full maximista. Mm -hmm. Tehát mm -hmm. nem szeret veszíteni mindent a legjobban. Mm -hmm. 98 ha tudom, tudom <gül> 98%-os egy dolgozat, az már nem jót. Mm. Nálunk inkább ezt kell háttérbe szorítani. Hát ez nem hogy egy külső elvárás, nem úgy érzékel, hanem, hanem inkább egy saját. És sosem állom, mert én Elmondtam, hogy nekem nagyon sokan csodálkoztak is, hogyha nekem mindegy, hogy mit, fogta, mit fog csinálni felnőtt korára, ha hát jó, aztól most lesz egy mm. amit csinál és élvez. Például, ha valaki szeretés és élvezze, amit csinál, sikeres lesz. Eszem mm. jött itt az érikényesítés, egy nagyon annyi a Két és fél éves volt Bori, és jobb kultottak enni, És mondtuk, hogy Borikám, most nem esztünk jogkortot, mert most nincs itt az ideje. És kimentünk feleségemmal a teraszra, a egy kizárt minket a teraszra, rá, nyomta a teraszajtóra, és ráálltunk a hűtőre, oda tolta a kis széket, fölmászott a székre, kivette a jogurtot, döömböltünk, engedj be, már majdnem betörtem az ajtót, megette a jogurtot, közben végig szemkontaktus, a világ higgatta a módján, meghallanazta, Isten, ami minket. Az, az, ez az, az, az, az jött jött volt az ideje az két és fél évesen ez mondjuk kész <gül> Az jutott erről eszembe, hogy egyre többet mondják ugye itt a kreatív ipart fejlődése kapcsán is, hogy a kreativitás az a túlélésünk záloga lesz. Tehát a jövőben. És hogy egy két és fél éves gyereknél gyakorlatilag szó szerint a túlélése záloga lett, mert csak megszeretett. Nem az volna Valószínű, hogy volna jól, éhen. nem volt Peti, hogy sokat olvas Balázs. Hogyha írnátok egy könyvet, és mindig van egy ilyen, vagy az elején egy köszönetnyilvánítás, vagy a végén. Ti hogy érzitek az életetekben, hogy idáig? Igen, ha ez az életetek könyve lenne, kinek mondanátok köszönetet benne? Ki az, aki adott olyan mintát, ami egy ezt a Egy embert fajta... kell mondani? Nem, lehet több. Lehet, nekem, nekem lehet ami, több, ami sokat, több, sokat lehet, segített lehet, például lehet, a, a középiskola. Én kosút is voltam, valahogy nekem a, uh -huh. a kosút Gimi az adott egy olyan, olyan rendszert, ami nekem nagyon sokat segített az első munkahelyem, talán ott a, a disziplin, az elvek, az, hogy... Az, hogy a, ez Magyarországon volt? Ez Magyarországon, a, a, multicég. a multicég volt, de, de ugye a magyar csapat uh -huh. ugyanú vettem ezt a dolgot. Uh -huh. Természetesen a szülőktől is jöttek uh, viselkedési normák, ami szerintem kell ahhoz, hogy sikeresnek valhatónak mondjam magam, vagy nem tudom, hogy ennek érezzem. Tehát én nem, nem egy embert nem... Hát el, egy, ez. Egyet nehéz meg. Nem is se, nem se. Nem Nekem, ne, én ilyen egy szempontból tök szerencsés vagyok, hogy, hogy, hogy valahogy olyan közegekbe tudtam uh -huh. kerülni, akik valahogy a, olyan a jó irányba roktak. Uh -huh. Nagyon nehéz, egy nekem az iskolából is vannak megmaradt kapcsolataim, aztán a középiskolából is jártam. nagyon pazekas Máig a, a, a tanulásokatársaim egyetemről is, munkámból is, család. Tehát, hogy fú, borasztó nehéz. Nyilván, hogy ha azt kéne kiemelni, hogy az életek milyen területén, kinek mit köszönök, uh -huh. az egyszerűbb lenne, úgy általában, egy könyv. Miről írom a könyvet, ugye? Nem <gül> az életet. Hát arra adni, akkor, hogy könyvet adok. Nyilván akkor hogy a legközvetlenebb családtagok, barátok és kollégák, uh -huh. de hát ebből is hál' Istennek sok van. Én, én nem, nem tudnék erre vállalkozni. Talán aki a, aki a legközvetlenebb, az nyilván a, a gyerek, meg a közvetlen család. A feleségem, aki az meg a, a, a, a, <gül> a gyerekek, akik szintén elviselnek, elnek, nyilván a szülők, nekem apósommal is nagyon közvetlen a viszonyom is közeli. Az egy támogató közeg azért, nagyon. Munka mellett, hogy az, kell, hogy az, nagyon, az fontos. nagyon fontos. És ez nem csak a szűk családot jelenti, ugye? Nem. nem. A barátokat nem. is. Barátok. Jelenti, a távolabbi családtagokat. Uh -huh. Szerintem elengedhetetlen. Tehát azt látja az ember, hogyha, hogyha mögötten nincs meg az a hátország, az a biztos dolog, akkor nem tud uh -huh. teljesíteni. Uh -huh. Tehát ez, ez szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Én nagyapai-apai van valami, ami emlékén megmarad? De emlékén megmarad, mint. T történetek formájában. Tehát ugye ennek a műsornak az a címe, hogy apamonta.hu. Sok olyan dolog van, ami. Rá, talán észrevétlenül is azt mondjuk, hogy de hát apukám, én emlékszem, hogy apukám azt mondta, hogy. Ja, azt mondta, mm -hmm. hogy. Tehát, hogy ezek észrevétlenül ott vannak velünk. Elég hálát adunk-e önmagunknak ahhoz, hogy ez megadott hogy én most itt tarthatok, ahol tartok. Van -e ebben akár olyan nem kell emelkedett valami olyan történetre gondolni egyszerű, pici dolog. Ti városban nőttetek föl, vagy vidéken? Tőlsty, a keresd, Ebrecen, ti is. Én Vrecem, és születtem. Én is és hát nekünk egyébként, is? hogy kérdezett nekem nagy hogy a apai nagyapám az az görögolikus pap volt. Uh -huh. Ő hamar meghalt abban az évben, amikor én születtem, tehát én soha sem ismerettem, létrevertesi volt, nagyon szerették éveken keresztül. Még 25-26 éves voltam, amikor létreesen teljesen random megáltunk egy háznál, és olyan terülőasztal, megygyerült, hogy a Apám, ott nagyapám volt. Pa. A másik nagyapám az kerékjátó mester volt. Ő, szakma. Ő, ő viszont hát már a végén már inkább asztalos uh -huh. nála. Nekem az volt egy életes szóló élmény, hogy a, a műhelyébe a fának az illata például, meg az, hogy reggeltől estéig dolgozott például a munkamánia. Uh -huh. Uh -huh. Reggelt hattól fölkelt, egy órakor, ebéd után ledölt egy fél órára, miután megitte az egy deci bor és nyomta estig. Uh -huh. És meg ott téblá voltunk körülötte, az óriási élmény. Volt. Egy sziasztáld, ezt vissza kéne Szerintem egy óriási ah, talál. Igen, vagy. igen, igen. Nem, hát te nem? mint a cég. Ah, jó, oh, jól veszik ki magát, én nekem oh, oh. van egy izik kanapém, a többiek meg nyomják. Előttem az utódom, avagy mennyire esett messze az alma a fájától. Ez az apamonta.hu az FM90 Campus Rádióban. Kedves hallgatóink, önök az FM90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorát hallgatják. Vendégeinkkel néhány olyan témát nyitnánk még meg a mai adás során, amely az ő életükben természetes, hiszen gazdasági vállalatot vezetnek, noha mellettük dolgozik mind a három cégnél egy-egy pénzügyi vezető. Otthon a kasztakulcsa az az ő zsebükben van-e, és itt mind a hármotoknak, felteszem ezt a kérdést, hogy nyilván ez is egy olyan terület, ami nagyon nehéz másként tenni, és ehhez kapcsolódik még az a kérdésem, hogy az előző műsorban az egyik vendégünk azt mondta, hogy a család az nem egy vállalat, tehát nem lehet úgy felfogni, mint egy vállalatot. Mégis ugye nagyon sok olyan dolog van egy család életében, amely teljes mértékben hasonló kompetenciákat, kereteket igényel, mint mondjuk egy vállalati irányításánál. Szóval ez hogy van a ti életetekben? Hogy itt tudtok -e más kezébe adni olyan kompetenciát, amit a cégnél soha nem tennétek, például. Én, ok, kezdem én. Zoli, hát a nálunk ez én szerintem <gül> egész finomra van hangulva. Hát, nem hallgat. Tehát <gül> A nagy döntéseket, meg a nagy pénzügyi döntéseket általában én matekolom ki. A mindennaposnál azokkal nem nagyon foglalkozok, tehát az, az mehet meg, annál már mi van, de az, hogy honnan, hova költözünk, és mennyire veszünk fel hitelt, és akkor aztán a hitelnél végigárok addig bankot, míg el nem jutok annál a kamat szintre, ami szerintem már megéri, és, és úgy van. te szereted fog... is csinálni? Hát így pénzügyes, pénzügyes voltam, ügyes. tehát hogy ez a pénzügyes. még bank vagy a legjobb Meg van egy befektetés és akkor nekem, vettünk egy lakást, akkor én nekem ki van matekózva, hogy ez mikor fog megtérülni, mennyi kéne kiadni, megérje, nem érje, és <tos> akkor jövök, hogy Veszünk lakást. Uh -huh. Jó, akkor menjünk, vegyünk lakást. Az, hogy milyen színű lesz, meg ilyesmi, na, hát ez annyi annyira nem. Praktikus legyen az, aki adhatósága működjön, meg a, a napi az, hogy most, ha borda, mennyit költünk, én ezen nem egy, ez nem ez annyira nem érdekes. De ebben egy platformon vagytok edinél. Abszolút, abszolút, tehát ez abszolút. Ez nincsen... Ha nem így lenne, akkor ez kevésbé működne. Igen, tehát, tehát te ebben nincsen nincse semmi konfliktus, ezen hát. szépen kialakult. A többieknél hogy? Nálam 25 éve vagyunk együtt, tehát 25 mm -hmm. éve ismerjük egymásnak a szokásait. Tényleg annyira rég, Együtt vagyunk, hogy ez a kérdés valahogy fel sem merül. Tehát Á, Istennek azt el tudom mondani, hogy feleségem az abszolút nem ilyen pénzköltő típus, mert azért vannak olyan ismerőseimeknek a feleségei azok szeretik a, a rendelkezésre álló keretet legyen szó bármikoráról teljesen lennullázni. Zsuzsi abszolút nem ilyen. Akkor ezt kártörnek. Tehát így nálunk az egy teljesen természetes és Mert van egy kapcsolatot is, igen, ez az. Nyilván, hogyha valami kitalálunk, hogy most akkor erre költsünk, nyaralás, esetleg valamilyen beruházás, akkor megbeszéljük. De. De ez nem, nem nem cégesen megy nálunk, hogy benne legyen. Egyfajta ugyanúgy, mint Az hasonló. Tehát igazából a nagyobb döntések az általában az én, ami a nagyobb hmm. volumen, hogy Zoli is mondta. Az összes többiben abszolút nem. Tehát, eh, nem én énnek nem szeretem ezeket az anyagi hmm. dolgokkal foglalkozni. Hmm. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha már ennyit dolgozunk, én igazából élményeket szeretnék szerezni Tehát Nekem ezért azt szoktam mondani, hogy egy, egy utazás, vagy hogy bármi, ha, ha megszervezi a párom, akkor, akkor hajrá menjünk, Tehát nem hmm. fogom végignéz, hogy hova menjünk mint a abszolút rábi. Mondom, nagyobb, nagyobb dolgainál igen, de egyébként abszolút én átadom ebbe a szempont az irányítást. Mindhárman nagyon lokálpatrióták vagytok, tehát ezt lehet is rólatok tudni. Ugye itt a Metszénás dia említettem a műsor elején, Péter, hogy rendkívül fontos számodra az, hogy a, a munkád mellett számos más olyan területet támogass, ami nem csak egy kötelező jellegű, úgymond CSR tevékenység a cég részéről, hanem nyilván ez belülről jön. A ti életetekben az otthon, illetve a hűség az pontosan mit jelent? itt ugye Zoli Egyért esetetben pedig az történt, hogy te itt végeztél, és aztán elmentél, és visszajöttél. Igen. Nem is akármilyen feladatra, egy felelősségteljes is nagyon-nagyon fontos feladatra. Ezt hozzátok magatokkal, tehát a szülők is valahogy ezt diktáltak belétek, hogy itt kell ezt a teljesítményt kamatoztatni, ha lehet így mondani, vagy ez, ez bennetek van, és ezt a mintát szeretnétek -e továbbadni egy olyan világban, amikor azt lehet látni, hogy azért próbálkoznak elmenni külföldre a fiatalok, aztán persze jó, ha vissza is jönnek. De a hűség is az otthon, az otthon. Ne, én nem tudom nekem honnan jött ez, de kollégák mondták most vissza, annó kollégák, hogy én már ezt csináltam, ami 2005-ben a Procternél is, hogy akkor Debrecenbe, a Debrecen egyetemmel miért nincsen. Ez az össze a multi cég, ami az, az első munkan egyen, munkan Igen, munkan igen. Munkan igen. Munkan. És én azóta is mindig, hogy akkor hogy lehetne Debrecen, uh -huh. de hogy ezt honnan, jön, én nem tudom. Uh -huh. Én pontosan tudom, az én saját város identitásom az a dvs vel borzasztóan összefügg. 14-13-14 uh -huh. éves tizenhárom, tizenhárom, tizenhárom, tizenhárom koromban mentem ki az első meccsre, ahol kikeverettünk még a vágóhitra. Utcán volt a koraloknak a, a szentélye, de, hát a szentélynek erős nevezni. Ott tudatosult bennem, hogy igen, ez, egy, ez, egy, ez a városi identitás, amit a DVSZ képvisel, ugye Devre az, az nekem erős, fontos, és ahogy egyre több időt eltöröttem, és egyre inkább szurkoltam a, a csapatnak, borzasztóan fontos szerepe volt az életemben eddig, és remélem, hogy még lesz is a dvsz nek vagy a helyi mm. sportcsapatoknak, hogy skurkolhassak egyébként a kézletdáról beszélve, az is egy egyik első élményem volt, amikor az első jelvkupát megnyerték a lányokat. Mm nem is értettük, hogy ilyen lehetséges. De női kézilabdára beszélünk. beszélünk. És ez nekem a városi identitásomat borzasztóan meghatározta. Onnantól kezdve értettem, hogy ez mi, hogy mi együtt vagyunk egy város. egyfajta kötődés. így van így. Van. Le lehet, hogy nálam is valami esmét, mert én azt vettem észre magam, amikor kint voltunk svájc 5 évet értünk Svájcba, pont az az időszak volt, amikor a nemzetközi kupákba, az összes nemzetközire elmentem. Uh -huh. Tehát amikor a főnökön vitatkozott velem, hogy de figyelj már, nem mehetsz el Eindhovenbe, mert pont akkor lesz, mit tudom, egy milyen business meeting, és mondta, hogy már Jó, pedig szabadságot. Vett, ki, Semmi. És én megyek enyhitó, mert én ott akarok lenni a meccsen. Mm. És így hát nem tud mit kezdeni, és mindenfelé utazgatta. Talán az hiányzott a legjobban, hogy hát nem tudok a loki meccsenként lenni. <gül> Péter nálad is De jelen én... van ez ugye a sport, és egyéb területek. Igen, tehát nekem most volt, ugyanúgy, hogy nekem édesapám, meg a családom mindenki focizott, úgy a kinisíben játszottak, és nagyon sokat jártunk a és ez is megmaradt. Nekem igazából soha nem fordul meg a Femba, elmenek innen. Nekem meghatározó én, mióta megválta, hova jártam, tehát az annyira szeretek. Ugye az egyetemet utána a főiskolai bizokikart plusz a sport hozzá, tehát nekem lett volna rengeteg lehetőségem itt a, a sételem belül is külföldre mm -hmm. menni, de nekem igazából nekem ez az otthonom, én itt érzem jó maga, így jövök haza. Nem is tudom, én érzem azt, hogy én mondjuk máshol hogy nagyon el tudnám hosszú távon képzelni magamat. Én, én nagyon boldog vagyok itt, és, és, és itt abszolút. Mm. Könse úgy, hogy a város fejlődik, mm -hmm. és, és látod azt, hogy tényleg hova tart, merre tart, és hogy ennek egy valamilyen részesei lehetünk ennek a fejlődésnek. Én az abszolút kielégítés, én, én, én büszke vagyok arra, hogy itt születtem és, és itt, mm. itt élek, meg itt dolgozom. És ahogy mondtál Jöngy egyébként, mm. hogy, hogy nem tudtunk rá egészen kerek adni egyikünk se, de amikor kérdezted azt, hogy amikor dolgozunk, akkor a jövőt mennyire gondoljuk át, Egyébként nekem amúgy, ha visszatérünk ez a kérdés, ez nagyon fontos, hogy viszerint mindhárman egyetérthetünk, hogy, hogy azzal, hogy teszünk a városért valamit, azzal a saját gyerekeinknek egy olyan várost teremtünk, ahol talán nem, onnan talán nem fognak elvándorolni, egy olyan közeget teremthetünk, akár gazdasági, akár ipari, akár kulturális sorrakozató területen, ami által ez a város ez jobb lesz. És hogyha ezt mi meg tudjuk teremteni a saját gyerekeinknek, akkor nem fognak akarni innen elmenni, és hogyha még a gazdaság is bővül, és egyre több munkah lesz, akkor talán a a karrierjüket is fel tudják szemben építeni. Nyilván ez egy borzasztó nehéz kérdés, hogy a, a gyerekeinket hogy motiváljuk, hogy támogassuk őket hogy külföldön tanuljanak hosszabb ideig, mert ugye sokan mondják, hogy ha a gyerek egyébként a hosszabb ideig tanul külföldön, azt elveszítettük. Nem tudom, nehéz, ez nehéz kérdés, ezt még én sem látom át, de, de szerintem ez borzasztóan fontos, hogy, hogy egy egy jó várost építsünk. Fontos, hogy ez a város tudjon lehetőséget adni. Mert a, majd eldöntél a gyerekem is. Én odáig szeretné elvinni, hogy Kossuth te elvégezte, aztán utána az egyetemet majd eldöntődj már. És öne, De... nem orra akar ah, menni? Uh... Nem klasszikus. akar a. Mert... Apa mondta. A <hverning> Szerintem oda akar menni, nekem kell tűnik. Pap, laká, de, de utána elmegy valami egyetemre, az most lehet, hogy külföld, az lehet, hogy Magyarország, lehet, hogy jár ide-od, de ha tudja, hogy itt van egy olyan közösség, és lehetőségek is, mert magában a közösség az kevés, hogyha nem tud jól élni meg, vagy nem találja meg benne magát, lehetőség is van, jó környezet is van, akkor már könnyebb azt a döntést meghozni, hogy milyen mennék el máshol. Máshol nincs loki. Igen, ez egy, ez egy fontos dolog egyébként, és ugye ezért sokszor hallunk róla, hogy ha itt a város fejlődik, és olyan kulturális dolgok vannak, olyan sport, sportrendezvények vannak, olyan, olyan iparok, meg cégek jönnek be, akik generálják azt, hogy mondjuk az életszínvonal nagyon jön, a fizetések, e, a fizetések ne jönnek, akkor igazából nem, tehát nem fog el akarni menni. Nem? Tehát, itt, ha megtalál itt mindent, ami neki megfelelő, a, az anyagi dolgokat, meg tudja keresni azt, ami szükség van, és mellett olyan sport, kulturális élményei vannak, meg lehetőségei, hogy igazából megvannak neki mind. Ha megnézzük azért régen, sokszor azért mentünk ki, mert ezek nem voltak meg itt. én, ha elvégeztem a közgázt, esélyem nem volt egy rendes állásra, mert semmi értelmes állás nem volt. Hallgatva benneteket, azt fogalmazódik még meg bennem, hogy ez egyfajta olyan elköteleződés és egyben felelősségérzet, amit jelenti a saját szakmátokból, illetve a pozícióból adódó vagy abból adódóan is teszitek a dolgotokat. És leültünk beszélgetni egy óra hosszára arról, hogy apaként hogy élitek meg, vagy milyen apai mintáitok vannak, és milyen érdekes az élet valójában, mennyire fontos az a fajta felelősségezet, amit nem csak édesapaként, hanem nyilván fontos vezetőként az ember a saját környezetért próbál tenni. Teheti ezt nyilván a családban, vagy egy nagyobb családban, amit egy településnek vagy városnak nevezünk. Én köszönöm szépen azt az őszinteséget, amivel megnyíltatok itt egy picit, és nincs könnyű dolgotok ebben, hisz hiszen látja, tudja az ember, hogy lehetőség és teendő, az van bőven. Még egy érdekes dolgot vetnék fel itt a műsor végéhez közeledvén, hogy visszaemlékeztek e arra, hogy a készfogás a gyerekekkel, az milyen szakaszokban történt. Ha emlékeztek rá, amikor kicsi a gyerek, akkor automatikusan fogom a kezét. Aztán egyre nagyobb lesz, és cikki, hogy apa megfogja a kezemet. Van-e valami szimbolikája, és akkor itt nyilván ez a fajta városhoz való kötődés, hogy ti soha nem fogjátok ennek a városnak a kezét elengedni. A gyerekek kezét. Miként és hogyan fogjátok elengedni, tudjátok elengedni vagy azért mindig mindig ment fogját? Egy kicsit azt gondolom ebben, hogy egy kicsit kevés racionális. láz. Nem nem nem nem nem nem, nem racionális, <gül> hanem hogy én, én tartom hogy mindig a kezem aztán majd ő eldönti. Jó. Szerencsére mi most szeretik fogni a kezemet. Hány én éves? Meg... Kilenc lesz. Lassan. Pár héttel. Lassan. Peti nálátok ez ne? Hogyha mondjuk külföldön vagyunk vagy egy olyan városban, ahol nem jövőt semmilyen mién? Ismerősek, akik úgy a kezemet mi mind a két hogyha hogy a már, Balázs, már olyan nagy fiú, hogy mondja, mi a magasságban is, nem fursa kicsit, hogyha már megkezdőd uh -huh. fogja talán. Borja azért hamarabb elkezdte ezt a, a kézenengedést főleg Debrecenben, de ez teljesen normális folyamat szerintem. Uh -huh. uh -huh. Ahí is mondta, a, a mi kezünknek ott kell mindig lenni, és akkor, amikor belakar a gyerek abba a kézbe kapaszkodni, akkor tudjon amíg mi élünk, minél tovább ez a lényeg szerintem. Uh -huh. Péter, mielőtt még válaszolsz azért itt mind a ketten a, beszéltetek nyilván a saját kezettekről és a gyerekről, hogy ott van egy másik fél, még a másik oldan, ugye az édesanyja ebben milyen fajta módon tudjátok ezt az egységet megteremteni. Hiszen itt most apaként, vagy szévezetőként való viszonyulásotokról beszéltünk, de mind a hárman említettétek azért ezt a hátteret, ami ott van, ami megvan, hogy ez is egy nehéz feladat, hiszen lehet valaki jó édesanya vagy jó édesapa, az automatikusan nem jelenti azt, hogy jó fér, vagy jó feleség lesz. Ebben tudtok-e valami olyan mintát adni, vagy, vagy történet mesélni? Nem, nekünk mesélni, hmm. akár a gyereknek, akár. Itt több Előző műsorokban elhangzott példát. Talán lehető az, az, az, az, az, az azt kéne, kéne erről megkérdezni. <gül> szándékosan <gül> nektek tettem fel ezt a kérdést, hogy, hogy az például nagyon fontos, hogy még ha nem is értek egyet valamiben, a gyerek előtt ott egységet mutassa. Például. Miért? Na, ezt például hát, már vitatkoztál volna egy előző vendégünkkel. Én, én, ilyen... én, én, én úgy vagyok vele, hogy. Nem minden esetben. Nem nyilván, persze, nem minden de esetben, de hát amikor... van, van az a helyzet, amikor, amikor vitát, vitatkozunk is, amúgy meg a gyerek is mondja el a véleményét, és beszéljük meg. Fontos döntés. Ebbe úgy is, hogy vagy átbeszéljük, és közös tehát egy platformra van kell. Persze, férdék. persze, de amúgy meg hallassa a hangját a gyerek is, a feleségem és mert én is, aztán baj, valami kompromisszumba jutunk. De most ezen csodálkozott, hát de vannak családok, ahol nem szeretik a vitát hangosan, és akkor inkább hát, van egy ilyen Nálunk abszolút közeg. olasz. A, olasz. Abszolút, <laughs> tehát, hogy nálunk a vita az, az olyan szinten mindennapos, hogy amikor a tükrökről beszéltem, és amikor látom, hogy Bori hogy tolja nekem, és hogy oktat, akkor úgy nagyjából így észreveszem, hogy hát, én, hogy mondtam, hogy Hát én is ugyanilyen hangkorozással, ugyanígy akár a feleségemnek a vita hangsúlyát hallom balázson. Tehát ez teljesen teljesen ott van a mindennapokban. De én egyébként így, ezt megint csak ilyen teljesen természetes folyamatként élem, megint nem is gondoltam ennyire mélyen bele, hogy most persze az, hogy egy platformon kell lenni, egy ügy mellett. Csak egy példát mondtam erre. Nyilván van olyan, amikor igen, van, amikor én is vitázom egyébként feleségemmel a gyerekek előtt egy kérdésben, amit nem mindig szeret. Ezúgy mindig azt mondja, hogy álljunk ki mindig egy gyerek egy platformon. Igen, igen, igyekszem, de nyilván akkor meg, Zoli is mondta, van eltérő vélemény a gyereknek is azt kell egyébként szerintem tapasztalni, hogy igen, lehet eltérő vélemény uh -huh. a szülők között. Nyilván, hogyha arról van szó, hogy mondjuk eldöntünk, de tényleg egy meghatározó döntés hozunk hmm. feleségemmel, akkor Annantól kezdve nincsen ilóesz a sorból. Hát igazából tehát ugye, van, ennek örülök, hogy nem csak nálunk van ilyen olaszos. <gül> ki, <gül> ki, elogad, de én úgy gondolom, hogy tehát az, hogyha vitázol egy gyerekkel, hogy a dologról beszélünk, tehát egy normálisítól, az nem baj. Ő is lássa azt, hogy nem mindig vannak ugyanazon véleményen emberek. Lényeg az, hogy azt, azt úgy tud lezárni, hogy ő is abból pozitívan tudjon ki. lássa azt, hogy oké, okay, tehát van külön véleménykülönbség, de azért csak konszenzusra jutunk, és az a legjobb úgy van, ahogy én mondtam. <gül> Ha, ha már társasjáték is menseiről van. Peti, Petihez csatlakozva. Ezzel egyébként vannak női praktikák, hogy Igen, a nő el ezt, tudja, így hogy így azt Tudjuk. De, hogy úgy néz, mint De ezt tudja a gyerek is, és így mi vagyunk a legnehezebb helyzetben, tehát nekünk kettővel kell megbillkózni. De nagyon fontos az egyébként, hogy, hogy tényleg arra figyelni kell, mert nagyon más, tehát nagyon más vannak a gyerekek. Tehát nálam is sokszor volt, hogy ne veszélj már így nagyanyáddal, ne már anyukáddal, és akkor azt Gyerek, hogy miért? Hát te is így <gül> És akkor utána azt egy hogy Jézusom, egyébként élek. Tehát nagyon figyelnek arra, mert én nagyon, nagyon mások. Én tudom, nekem fiam van, a fiú biztos, hogy lány is. Lány, szinte minden. Én tehát, sincs különbség. Úgyhogy erre figyelni kell, de nem baj, az, nem arról szól a világ, hogy mindenki forma véleményem van. Nem baj, az, ha megtanulj azt, hogy hogy igenis vannak olyan dolgok, ami, amiket át kell beszélni, meg kell meg kell beszélni, hogy ez hogy, hogy működik, hogy hogy működjön. És azért szerintem sokszor alábecsüljük a gyermekeket, mert sokkal felnőttebbek, mint amilyenek gondoljuk ők. Ez biztos, hogy így van záró gondolatnak sem rossz. Köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóinknak. Önök az FM90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorát hallgatták. Köszönöm mai vendégeinknek, Szabó Péternek, Miklós Völgyi Péternek és Póse Zoltánnak, hogy megosztották élményeiket, gondolataikat. Három éret édesapát, rendkívül jó stratégiát hallgathattunk itt, és néha nehéz is volt őket kizökkenteni a cégvezetői szemléletükből, de azért a hallgatóink is nyilván azt hallhatták ki belőlük, hogy fontos, hogy ők ebben a városban. Közöttünk itt vannak és teszik a dolgukkal. Kövessék továbbra is az FM90 Campus Rádió műsorai Hallgatóinknak további kellemes rádiózást kívánok. Ez volt az Apamontaponkú, az FM90 Campus Rádió őkritikus, őszinte férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is, ugyanekkor ugyanítt.